І ще знала, встигла зрозуміти за цей рік, що його легко можуть обдурити чи скривдити. А він готовий допомагати кожному, хто попросить про допомогу, як тоді мені біля магазину. Я так любила, коли його обличчя світлішало, коли він сміявся. Якось він прийшов додому веселий з якимось паперовим згортком в руках. — Що я тобі зараз розповім? — радісно почав він. Я познайомився з надзвичайною людиною, із тих геніальних, що опинилися за бортом життя і у забігайлівських, цитують Бодлера. Обожнюю таких людей, схиляюсь перед ними, але все по порядку. Заходжу до кав'ярні і бачу, сидить за столиком такий колоритний тип і щось малює на клаптику паперу, підсів до нього. Розговорилися, він попросив купити йому чарку, а розплатився, ти тільки подумай, ось цим малюнком. Це ж геніально. Сьогодні ж замовлю велику рамку. І він розгорнув переді мною рулон. Малюнок, виконаний олівцем, справді справляв враження. Я одразу й не збагнула, що на ньому зображено. Це була абстракція. Але яка? Одна лінія. Плавно переходила в іншу, закручувалась в спіраль, розгалужувалася на тисячі тонесеньких вусиків. Здавалося, вона затягує в свої глибини. Відірвати погляд було неможливо. Я стояла, мов, загіпнотизована, задихаючись від захоплення і якоїсь боязні, що не виплутаюся з цього лабіринту. У той такий день... Ми купили велику, дуже гарну рамку. Картину ми повісили в нашій спальні. Засинаючи, я невідривно дивилася в неї саме в неї, бо вона була дзеркалом, а точніше, за дзеркаллям таємничим світом геніального художника. Як звичайно, я проспала до 12-ї. Чоловік ніколи не будив мене тільки цілував щоку, коли йшов на роботу. Я розплющила. Очі І одразу знову заплющила. Такий могутній потік енергії хлинув на мене з картини. Мені хотілося продовжити задоволення, і я із заплющеними очима відновила у пам'яті лінії малюнка. Так діти вивчають візерунок на килимі або у чудернацькі тріщини на стелі, угадуючи в них табуни оленів, дикі джунглі, загадкові письмена. Я подорожувала поглядом по картині Доти, доки не навчилася бачити її у цілому. В якийсь момент мені здалося, що на ній зображені понівечені срібною кулею нутрощі реліктової тварини. За хвилину я побачила в самому центрі око, погляд якого пронизував наскрізь. Пізніше я зрозуміла, що це зовсім не око, а ембріон, який затишно скрутився в чиїсь утробі оповитий найтоншими переплетіннями судин. Картини, що я їх собі уявляла, змінювалися з неймовірною швидкістю. Відкриваючи нові нові лінії, кожна вела до свого сюжету. Найчастіше він був трагічним. А що ще може малювати невизнаний геній, який спився? Чи варто говорити, що коли я відірвалася від споглядання, і то завдяки телефонному дзвінку мого чоловіка стрілки годинника наближались до п'ятої вечора. І увесь цей час я пролежала, роздивляючись картину. Я підхопилась так різко, що навіть потемніла в очах. Почала швидко вдягатися, порвала колготки. Так всяк влізла в джинси, уперше забула причесатися. Сьогодні на вечерю я задумала приготувати особливу страву. Стелячого мозку під екзотичним соусом. Рецепт я знайшла у кулінарній книзі. Перечитала рецепт. Почала мити мозок. І відчула, що від мертвої білої маси йдуть імпульси. Здригнулася. Порізала палець, і кров закапала на білу щільну масу. Нестямно жбурнула ніж у мийку, а мозок порожевілий від крові у відро для сміття. Воно перекинулось, і з столу злетіли чашки. Збираючи друзки, я ще раз порізала руку. Все це страшенно мене розлютило, голова запаморочилася. Ну, якось допленталась, до спальні лягла, докоряючи собі, чого було лежати до полудня і віддаватися безтямному спогляданню. Отже, почнемо все спочатку, тільки цього разу. Я швиденько накинула на рамку свет понюар и прилягла.